Hú, a gerenda mögül leskelődött, amikor Berti kihozta kell enni valóját, és nagyokat nyelt, mert éhes volt szörnyen. Hú, már napok óta bújik a gerenda fölött, és még nem vette észre senki. Éjjel kisúrant a kis nyíláson, megpróbált egerészni, de az eredmény szánalmas volt nagyon. Mindössze egy egér és egy denevér három nap alatt. Csisznépe, a denevérek is ott aludták téli álmukat a toronyban, de olyan hozzáférhetetlen helyen, hogy hú, csak ezt az egyet tudta nagyon nehezen kiemelni. És most lent a gólja eszik. Eszik. Berti már kiment, és hú, éhes izgalmában annyira kihajolt, hogy a gólja ezt a kis mozdulatot is észrevette. Megállt az evésben, és felnézett. Erre odanéztek valamennyien, mire hú, szégyenkezve előjött. Gondoltam, úgy is megengeditek. Bókolt szerényen. Kelét gyógyítottam is. Na hiszen, billentette meg Fülét Miska, jól meggyógyítottad. És én mindenkinek csak jó tanácsot adok. Hogy ne? Azt mondtad, hogy visszajössz és megmondod, mikor száll el belőlünk a pára. Sokat mondunk, ha mérgesek vagyunk, és kele engem akkor nagyon megsértett. Azt mondta, hogy dögöt eszem. Nem én mondtam, tollászkodott a gólya. Rokonod, mondta, a kis réti hú. Az ilyen rokon rosszabb az ellenségnél, de most már mindegy. Ha itt nem tűrtök meg, a nagy fehérség elpusztít odakünt. Ezt akarjátok? Nem válaszolt senki. Mú talán válaszolt volna, de éppen kérődzött, és ilyenkor múnak semmi sem volt sürgős. Miska is csak bámult maga elé, de szemében ravasz csillogás kezdett éledni. Ezt Patáknak kell eldönteni, mozdult meg végre. Paták itt a fő, mert Patáknak az apja olyan izé volt, olyan versenyló, nézett a Paták, de én már nem törődöm semmivel. Berti azt hoz ide, akit akar, de úgy látszik, a szabad nép, nem is olyan büszke már a szabadságára, pedig nagyon nagyra voltak vele. Ebben a pillanatban kipattant az ajtóba vágott kis csapóajtó, és vahur rohant belelkendezve. Berti megfogta torót! Berti megfogta torót! Csapkodott farkával izgatottan. Toró olyan éhes volt, hogy nem tudott felrepülni, és Berti megfogta. Már hozza is. Nem megmondtam, rántotta meg kötelékét paták. Nem megmondtam. És visszanézett, mert Berti akkor nyitotta ki az ajtót, kezében egy halálosan megrémült varjúval. Berti a varjót odaállította a zabost ládára, és evező tollait egyenként kihúzogatta. A varjú kapálódzott, és várta a halált, de ezt várta az egész istálló is. Miska oda se nézett, paták is elfordult, múl minden izgalom nélkül továbbagózott. Kele arra gondolt, hogy ilyen lehetett ő is, amikor Berti megfogta, csak a kutya csóváta a farkát izgatottant. De nem történt semmi. Berti hagyta a varjút az abosládán, és megfogta bujtár fülét, mire a kutya nyűszíteni kezdett. A varjút pedig nem szabad bántani, értetted? Nem szabad. És eleresztette a kutya fülét. Bújtár megrázta a fejét, és megnyolta Berti nagy kezét, mintha azt mondta volna, megértettem. Fartsóvába kikísérte Bertit az udvarra, de azonnal vissza is fordult, mert egyedül akart lenni barátaival. Amikor visszabújt az istálóba, még mindig tanácstalan csend volt. A varjú kicsit visszahúzódott, de szemében ellapult már a halálfélelem. Először is a szemével találkozott tekintete. Látlak, paták, pislogott szomorúan. Látlak és ismerlek. Sokszor néztük csillogó szép szőröd, amikor elmentél alattunk. Azért kérlek, mondd meg majd az én népemnek, hogy az ember elpusztított. Az embernek te nem kell lesz, Toró, nézett vissza Paták, akit az őszinte dicséret meghatott. Az embernek nem kell lesz, meglátod. Nézd, itt van Kele is. A varjó most elére nézett. Látlak, Kele is, csodálkozom, ám bár az öreg fürkésző már beszélt rólad. De mi nem rontottuk egymás vadászatát soha, azért nem is félek tőled. Én csak az embertől félek, és vahurtól. Bújtár megcsóválta a farkát, és komolyan nézett a varjúra. Toró, te bertié vagy. Én nem bánthatlak téged. Ideálhatsz az orrom elé, akkor se bántanálok. Itt van kele, megmondhatja. Nem értem, pistogott a varjú. Nem értem. Én se értem, nézett rá kele, de így van. Rászállhatsz vahur hátára, vagy miska hátára, egy tollat se hull ki. Nézd föl, itt van hú is. A kutya szőre borzolódni kezdett, morogva nézett fel a gerendára. Hú, ne legyen itt, morgott. Hú, menjen ahová akar. Hú, rikácsol és akkor nekem vonítanom kell, mintha nyúznának. Hú esdeklően nézett a kutyára. Nem rikácsolok, vahúr, meg se látsz, és a hangomat se hallod, de odakünt elpusztultam volna és a többiek megengedték. Megengedték, bólintott a ló, aki tartotta még a bújtárral a haragot, megengedtük. Bújtár már régen szeretett volna kibékülni a lóval, mert alapjában becsületes, békés kutya szíve volt, ezért vidáman elhúzta a száját. Az más, csóválta meg farkát, ha paták megengedte, akkor egészen más. Rikoltozás azonban ne legyen, dobogott paták, hozzájáróval a kibéküléshez. Mert azt én se bírom, bár nincs olyan finom fülem, mint Vahurnak. Ha hazafelé jövünk, még alig látom a házat, Vahur már meghallott bennünket. Vahur tudja, hogy mi jövünk, és ez nekem nagyon jól esik. Olyan szépen beszéltek, billegette fülét Miska, hogy szinte kedven volna ordítani. Bújtár erre szónélkül kiment a lyukon, és mú. Aki most fejezte be a kérődzést, ránézett Miskára. Nem azért mondom, Miska, ingatta fejét, harag ne legyen belőle, de ha a fülembe ordítasz, én felöklellek. Mondom, harag ne legyen belőle. De ha nekem ordítanom kell, nekem megöklelnem kell. Miska gonoszul nézett a tehénre, de aztán vidámon vágott egyet a farkával. Nem is kell ordítani, csak vahurt akartam megijeszteni. Paták csendesen röhögött. Hő, hő, hő, hő, hő. Miskát majd szétvetette a méreg, de szólni nem tudott, így csak egy-egy koppanás hallatszott, amint a varjú az elhullott zapszemeket szedte össze a láda tetején. Ha a nagy fény megint meleg lesz, nézett hálásan a lóra, és zúnépe népe a véred szívja, a hátadra szállok, és mind megfogom. Az ám, rázta fejét a szamár, mert valakinek most okvetlenül kellemetlenséget kellett mondani. Az ám, ha tudnál repülni, ott a tollad a földön. Majd kinő, kopogtatott tovább Toró, majd kinő. Kinő, állt fél lábra kele is, és felnézett a bagolyhoz. Kinő, pislogott hú ámosan. Miska nem akart összeveszni kelével, de ennyi kudarcot sem bírt el. Legjobb lenne szundítani egyet a locsogás helyett, bólintott, szinte igazat adva önmagának, és várva, hogy majd csak valaki beleköt, de nem válaszolt senki. Pár perc múlva békésen szuszogott az egész istálló. Még toró is lehúnyt a szemét. Csak Miska volt ébren, mert gyomrában, mint egy nagy gombóc, feküdt a keserűség.